Hogeita zazpi urte pasa dira mila bederatzireun eta larogetalauko iraiaren hogetamarrean, pakito harriaran arregik fusila eta granada bat eskuan zituela utzigintuenetik. Azken arnasa eman arte borrokatu zen. Berak behin baino gehiagotan esandakoa egi bihurtuz. Ez zutela inoiz bizirik harrapatuko alegia. Internazionalismoa Azken muturera ino, eraman zuen gaztea Euskal Herriarekiko konpromisoak eraman zuen El Salvadorrekiko maitasunera Bi herri ditut maitatzeko eta mundu oso bat borrokatzeko Idatzi zuen familiak jaso zuen azken eskutitzean Pakitoren bizitza berrogeta amar eta larogeigarren amarkaden artean kokatu behar dugu Bigarren mundu gerraren ondoren zabaldu zen gerra hotzaren periodoan hain zuzen ere. Euskal Herrian, Txabietxe barrietaren eriotzak amairu urterekin harrapatu zuen pakito. Amala urte zituela, bere lehen guzu eta oraindik Euskal preso politiko den garratz, zabarte, arregik erbesteratu behar izan zuen. Mila bederatzireun eta irurogeta mairuan, Bakito zuzenbideko fakultatean matrikulatu zen Donostian. Garai hartan hasi zen eta erakundearekin harremanak izaten. Ondoren etorri zen zerbitzu militarra eta Geroseago atxiloketak eta iparralderako exilioa. Europan, Irlandako eta Euskal Herriko prozesu politikoak erreferentziak ziren imperialismoaren aurkako borrokan. Gobernu frantses, espainiar eta bretainarraren errepresentaziopean egonik imperialismo europarra. Egoamerikan hegemonia yankia eta botere politiko, militar eta ekonomikoak jabetza Amerikarra zuen aldi berean eman ziren Kubako iraultzaren eta Biendameko herriaren garaipen itxaropentsuak. Chilen, Kolombian, Uruguayen, Argentinan, borroka sandinistaren Nikaragoan El Salvador eta Guatemalako borroka gerrilleroan eta gaur egun ezagutzen ditugun prozesu bolibarianoaren astapenetan masa borrokak, borroka instituzionalak eta borroka armatuak izan zituen esperientziak ere astarna nabarmenak utzi zituen non nahi. Euskal Herrian, herri batasunak, Euskal Azkapen borroka perspektiba internazionalista batean ulertu zuen eta egoa Amerikako herriekiko elkartasun keinoak etengabekoak izan ziren. Kontestu horretan iristen da Pakito Venezuelara, eta hemendik abiatzen da El Salvadorreko Oianera. Horrela jakinara zion bere familiari. Erta noa, denbora luze batean ez gara ikusiko, eta ezkezkatu nire berririk ez baduzue. El Salvadorreko FMLN-ko gerrilaan zegoen bere lekua, eta parajeede raietan eman zituen bere azken urteak. Bala batek hanka bat anputatu behar izan zioten, eta ahal eta guzti zere, gerrillako lan logistikoan jarraitzea erabaki zuen. Mila bederatzireun eta laro eta lauko irailean, ejertzitoaren inbazio indartxu baten baitan, Pakitok bere kideei aginduzien utz ezatela bakarrik, beragatik inor gehiago eror ez zedin. Ira ala hil eslogan bat izatetik aratago zegoela ongi ulertu zuen joan zitok. Euskal Herrian berri txarrura ilabete bat beranduago ezagutu genuen. Etak, komunikatu batean, Pakito Harriaranen figura goraipatu, eta Euskadi tazkatasunako kide izateak erakundeari ematen zion arrotasuna azpimarratu zuen. Gora Euskal Herria, internazionalista!